Bucuria! Bucurați-vă că-și numele voastre sunt scrise în ceruri, Luca 10 cu 20. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă! Filipeni 4 cu 4 Bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, 1 Petru 4 cu 13. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, Romani 12 cu 15. Bucuria mea, zice Domnul Iisus, să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Ioan 15,11 Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Neemia 8,10 Bucuria aceea care vine de la Dumnezeu nu vine la orice suflet la întâmplare, ci numai dacă cineva a plâns mult asupra păcatelor lui, Sfântul Vasile cel Mare. Adevărata bucurie iese din Dumnezeu și se dă numai celui ce se silește singur pe sine, ca să-și lepe de voia sa, iar voia lui Dumnezeu să o îndeplinească în toate. Sfântul Antonie cel Mare Adevărata și desăvârșita bucurie este numai la cei oameni în care locuiește Dumnezeu, Sfântul Tihon. Bucuriile trupești au în ele mai multă durere decât plăcere. Sfântul Vasile cel Mare. E mai bună tristețea celui ce suferă pe nedrept decât bucuria celui ce lucrează pe nedrept, fericitul Augustin. Întristarea tulbură toate sfaturile mântuitoare ale sufletului și usucă toată puterea și stăruința, legându-l de desnădejde, Casian, romanul. Bucuria veșnică și neîntreruptă este împărtășire de bunurile dumnezeiești, mai presus de fire, Sfântul Maxim mărturisitorul. Pe cel ce se bucură în Domnul, nici o restriște nu-l poate scoate din bucuria lui, Sfântul Ioan gură de aur. Dacă vrei să birui întristarea, nu te necăji și chiar dacă ești lovit, o ocărât sau prigonit, nu te supăra, ci mai mult bucură-te și numai atunci să-ți pară rău când greșești, însă și atunci cu măsură, pentru ca să nu cazi în desnădejde. Sfântul Efrem Sirul Nu necazurile care vin asupra sfinților pentru încercarea lor, pricinuiesc veselia dușmanilor noștri, celor nevăzuți, ci aceștia se bucură, bat din palme și se veselesc, numai când, Necăjiți fiind, vom ceda. Sfântul Vasile cel Mare Pe omul cu cugetul curat nu-l poate mâhni niciun lucru, ci va avea parte de curată și necurmată sărbătoare. Sfântul Ioan, gură de aur Cel care-i trist la începutul luptelor, nu-i luptător viteaz, asterie la masei. Date fiind marile și căluritele cerințe ale lui Dumnezeu către voi, simt o bucurie extraordinară de viața voastră duhovnicească fericită și vrednică de laudă. În așa măsură s-a sădit în voi harul darului Duhului, încât mă simt fericit, Sfântul Barnaba. Este o pricină de bucurie când un om ajunge la cunoștință că inima este neliniștită, până ce ea se liniștește în Dumnezeu. Fericitul Augustin. Fericit este acela care s-a lipit cu totul lui Isus, Isichie Sinaitul. Cel care se teme de Domnul cum se cuvine are parte de rădăcina plăcerii și de izvorul bucuriei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Căci precum molia roade haina și cariul lemnul, așa întristarea mănâncă sufletul omului, Casian romanul. Sufletul plin de mâhnire nu e în stare să asculte nimic, Sfântul Ioan gură de aur. Tristețea este rana sufletului, Sfântul Ioan gură de aur. Creștinul nu are pentru ce să plângă la moartea altui creștin, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cine și-a îmbrăcat mai întâi haina de jale plângându-și păcatul, va îmbrăca apoi haina veseliei și îmbrăcămintea mântuirii, Sfântul Vasile cel Mare. Întristarea este sora mâniei și a îndoielii, păstorului Herma. Cel ce iubește totdeauna se bucură, nu numai când îi se face bine de către fratele său, ci și când îi se face vreo un rău, pentru că prin dragoste îl socotește făcător de bine pe cel ce îi face rău și se bucură în Domnul, fiindcă suferă pentru Dumnezeu, teofilac. Așa cum cariul când intră în lemn îl macină cu încetul, tot așa și întristarea care vine asupra oamenilor le face firea slabă și bolnăvicioasă. Sfântul Vasile cel Mare Să înlături tot ce te supără și te risipește în viața ta și să cauți să aduni în sufletul tău numai ceea ce ți aduce bucurie în Domnul, Sfântul Vasile cel Mare. Cel ce se găsește în Dumnezeu totdeauna se bucură, Sfântul Ioan Gură de Aur. Este cu putință să plângă cineva pentru propriile sale păcate și în același timp să se bucure în Hristos, Sfântul Ioan Gură de Aur. Bucuria născută în necazuri nu e rezultatul naturii necazurilor, ci al faptului că se pătimește pentru Hristos, Sfântul Ioan Gură de Aur. Bucuria de aici este totdeauna amestecată cu tristarea. Și niciodată nu se găsește curată. Bucuria de dincolo este însă curată, neavând nimic amestecat în trânsa, Sfântul Ioan Gură de Aur. Un singur lucru este vrednic de mâhnire, a păcătui, iar altceva nimic, Sfântul Ioan Gură de Aur.